اهلي ومالي ومن مهجتي صلاه عليه تن علي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa waffina bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alaminin. Svå slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onoliko koliko je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom Allahu džella vala i doliko je. Neka je svah vala Allahu subhanahu wa ta'ala onome koji se iz svoje dobrote obavezao da će čuvati svoju vjeru. Onome koji je snažni i svemoćni, kome se sve na nebesima i zemlji podčinjava. Neka je sva hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nam je za svoga poslanika odabrao najbolje stvorenje, najboljeg, najboljeg roba, Muhammeda Mustafu sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Poslao je kao milost svim svjetovima, ne samo ljudima, džinima, već svim svjetovima. Pomogao je Allah subhanahu wa ta'ala u širenju njegovog poziva, njegove poslanice, tako da je njegov poziv Allahom dozvolom, Allahom dobrotom, Allahom svemoći dosegao sve dokle doseže dan i noć. I uz Allahovu subhanahu wa ta'ala dozvolu, Vjera s kojom je došao Muhammed Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam učiće u sve jednu kuću za sigurno kako nam to obećava Allah dželle Allah subhanahu wa taala svojem poslaniku Muhammedu alayhi salatu wa salam odabrao je najbolje drugove ashabe koji su ga voljeli svim svojim srcima davali su njemu prednost nad svim svojim davali su mu prednost na svojim imecima, svojim porodicama, pa čak i sobom samima. Neka je Allahov salavati selam na Muhammeda Mustafa alihi salatu ve selam, na njegovu učasnu porodicu i sve njegove drugove ashaabe. Dragi i poštovani gledaoci, draga braća o muslimani, sestre muslimanke, naš uzvišeni gospodar Allah subhanahu wa ta'ala rekao je istinu i mi smo svjedoci Toga, rekao je Allah subhanahu wa ta'ala: "Wadda min ahli al-kitabi law yuraddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indihim anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haqq." Mnogi nevjernici, mnogi sljedbenici knjige izgaraju od želje, nastoje priželjkuju da vas vrate u nevjerstvo, da vam poljuljaju vašu vjeru, da se ismijavaju s vama, da vas omalovaže. Kako bi vas vratili u nevjerstvo, kako bi vas učinili istim kao što su i oni nevjernici To čine iz zlobe koja izgara njihova njihova prsa. To čine iz ljubomore nakon što im je istina postala jasna. Nakon što im je postalo jasno da je Muhammed Mustafa alihi salatu osallam doista Allaho poslanik i da je došao sa istinom koja će prije kasnije proširiti se diljem cijelog svijeta. Borba između dobra i zla Nakon Ademovih sinova trajaće sve do sudnjega dana. Od Ademovih sinova pa sve do sudnjeg dana trajaće borba između dobra i zla. Između prijatelja šeitana i prijatelja uzvišenog Allaha s tim što se ta borba i njeni oblici mijenjaju s vremena na vrijeme. Nažalost, nalazimo se u vremenu u kojem je ta borba zla usmjerena na ličnost našega miljenika i poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alihi wa alihi wa sallam. To nije ni malo začuditi kada znamo i kada se upoznamo da su isti i njihovi preci uvijek se ismijavali, ovažavali poslanike, najbolje ljude, oni koji bi počesto dolazili s dobrom, sa koristi za sve ljude, bivali bi od takvih Dakle, neznalica, malo drznika bili bi ismijavani. Pa su tako ismijavali i Musa alaihissalatu vesselam, kako nam Allah jalla va spomnje u suri Saf, spomnje riječi Musa alaihissalatu vesselam kada kaže: "Wa id qala Musa li qaumihi: Ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamun ta anni rasulullahi ilaykum." Isjetite se kada je Musa rekao svome narodu: "O narode moj, zašto me uznemiravate?" a dobro znate da sam ja od Allaha poslanik vama također poznato nam je da su se ismijavali da su nastojali omalovažiti Jusufa aleihis salatu vesselam optuživši ga za blud Druge poslanike su optuživali za alkohol i slično Isa aleihis salatu vesselam su htjeli ubiti i razapeti i Tako je bilo sa svim poslanicima. I tako je bilo i sa Muhammedom Mustafom alihi salatu wasalam. Od kada je postao poslanik i vjerovjesnik od Allaha dželjavala tokom cijelog njegovog života do same smrti nastojali su se i s njim. Allahom i poslanikom Muhammeda, Muhammedom alihi salatu wasalam činiti mu spletke, smicalice nastojali ga ubiti i slično i neće prestati to činiti do sudnjega dana. Stoga Na svima nama je obaveza, svima nama, muškarcima, ženama, mladom, starom, svima nama koliko je ko u mogućnosti da brani čast svoje vjere, dini, islama i svoga poslanika Muhammeda Mustafa alihi salatu vasalam. U tom cilju, inšallahu ta'ala, uz Allahovu dozvolu, u ovom mjesecu družit se s govorom o Allahom poslaniku Muhammedu alihi salatu ve v.s. kako bismo ga što bolje upoznali kako bismo upoznali njegovu ličnost, njegov sunnet njegove riječi, njegove postupke i o tome pričali drugu, drugim narodima, prenosili drugim narodima, upoznavali ih i na takav način širili ispravnu sliku o Allahom poslaniku alihi salatu v.s. na takav način branili njegovu čast. One koji su se drznuli i napali na čast Allahovog poslanika alihi salatu Selam Dakle, odbraniti na ovakav načinim dokazati da Allahov poslanika alihi salatu veselam zasigurno nije onakav kakvim ga, kakvim ga oni predstavljaju. Zasigurno, Muhammed alihi salatu Selam je najavljen od strane prethodnih vjerovjesnika i poslanika. Dakle, bez imalo imalo sumnje. Muhammed a.s. je Allahov poslanik i vjerovjesnik i brojni dokazi govore o njegovom vjerovjesništvu poslanstvu. To nam nije cilj da govorimo u ovim emisijama, već dakle govorimo o njegovoj ličnosti, njegovom moralu, jer je za njega rekao Allah jel la vala doista si ti na uzvišenom stepenu stepenu morala. I oni koji se ismijavaju s njim, dobro znaju da je on Allaho poslanik, da je on došao od Allaha subhanahu wa ta'la za to, kako je na početku spomenut Kur'anski ajet, oni to čine iz zlobe, oni to čine iz zavisti koja izgara njihova prsa nakon što, je, nakon što im je istina postala jasna. Pa bez imalo sumnje, Mohamed a.s. je Allaho poslanik. Njega su nagovjestili brojni poslanici i to nalazimo također spomenuto u prethodnim knjigama, prethodnim objavama i pored mnogobrojnih pokušaja da se njegovo ime izbaci iz prethodnih prethodnih objava. Pa tako Ibrahim alayhi salatu vesselam, otac svih vjerovjesnika nagovještava dolazak Muhameda sallallahu alayhi wa alihi wa salam. Allah jalla vala u suri Al-Bekare na 20. stranici kada spominje gradnju Kaabe od strane Ibrahima i njegovog sina Ismaila, spominje njihove dove koje su upočivali dok su gradili Kaabu. Upočivali Allahu subhanahu wa ta'ala pa između ostalih jeste i dova ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلهمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم Ineka in anta hakim gospodaru naš pošalji im ovom narodu koji će stanovati ovdje kod Kabe i dobro nam je poznato da je Muhammed Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rođen u Mekki rođen kod Kabe pošalji im jednog od njih koji će im tvoje riječi čitati koji će ih knjizi i mudrosti poučiti i koji će ih očistiti doista si ti onaj koji je uzvišeni, onaj koji je svemoćni, silni i onaj koji je, koji je mudri. Također, Muhammedu alejsalatu vesselam sunagovjesteli i Musa alejsalatu vesselam i Isa alejsalatu vesselam. Dakle, Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam bez imalo sumnje, imalo dvojbe, nedoumice, spomenut je u Tevratu i Injilu, odnosno u Starom zavjetu i Novom Novom zavjetu. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-A'raf spominje, dakle da je Muhammed alejsalatu vesselam spomenut u Tevratu i Injilu. Spomenute Tevratu i Inđilu i da su sljedbenici Tevrata i Inđila nalazili opis Muhammeda sallallahu alihi wa alihi vasallam u svojim knjigama. Pa tako kaže Allah jalla vala u suri Al-A'raf A da bi usibu bihi men eša, svojom kaznom kazniču onoga koga budem htio, wa Va rahmeti vasijat kulla še, a moja milost obuhvata sve. I moja milost pretekla je sve moja milost je iznad svega fesaktubuha lilldin yattaqun wa yatuunuz zakaa walladheena hum biayatina yu'minun tu Onima koji budu bili bogobojazni, onima koji budu odjeljivali milostinju i onima koji budu vjerovali u naše riječi, allazina yattabiyuna ar-rasul an-nabiy al-ummi allati yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal-injil. I onima koji budu slijedili poslanika, vjerovjesnika koji neće znati ni da čita Ni da piše ako je gnalaze spomenutog zapisanog osobine njegove spomenute zapisane kod njih u Tevratu Inđiru. Dakle, Muhammed Mustafa Salatu a.s. zasigurno je nagovješten da će doći i nagovještavali su ga vjerovjesnici i poslanici. Allah subhanahu wa ta'ala o prethodnim objavama govorio je o njemu i njegovom dolasku i zasigurno njegov spomen nalazi se u starom i novom zavjetu i pored mnogobrojnih pokušaja da se njegovo ime izbaci pa nalazimo Muhammedim njegovo ime na ovakav način spomenuto u starom zavjetu i u novom zavjetu periklitos i za alihi salatu selam يس نغو يستيو دولازك محمدا صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا تسبنيه في سوري صف كما قال وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَى إِسْيَتِتَسَ كَدَ عِيْسَ سِين مَرْيَمٍ رَكَوَ سُوَمَنَ عَرَدُوا او بَنُ إِسْ Ja sam vama od Allaha poslanik. dolazim vam da vam potvrdim ono što je objavljeno u Tevoratu. Vomu beširen bi resuli jeti min ba'di ismuhu Ahmed. I dolazim vam da vas obradujem s radosnom vješću, s poslanikom koji će doći nakon mene. Ime će mu biti, ime će mu biti Ahmed. I poznato nam je iz hadisa, vjerodostanih hadisa, da je Ahmed jedno od imena Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Kako se bilježio v hadisu, vjerodostanom hadisu, kako cijenio šeikh Albanija rahimahullahu ta'ala, da je Allahovog poslanika alaihi sallatu wa rekao, ja imam pet imena, ja sam Muhammed, ja sam Ahmed, ja sam Al-Hashir, Onaj oko koga ili oko čijih nogu će se iskupiti ljudi na sudnjem danu i ja sam el-Mahi, onaj s kojim Allah subhanahu wa ta'la jemhu, s kojim Allah subhanahu wa ta'la briše nevjerstvo i ja sam el-Aqib, dakle onaj kome pripada završnica onaj kome pripada završnica. Mogu se ismijavati, mogu nastojati, ukaljati njegovu čast i slično, drznuti se da govore protiv Allahovog poslanika, ali njemu i njegovim sljedbenicima sigurno pripada, pripada kraj. Dakle, Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alihi wa alihi wa salam, nagovještavaju prethodni vjerovjesnici. Da vidimo koliki taj položaj Allahov poslanik Muhammed sallallahu alayhi alihi wa sellema ima kod uzvišenog Allaha koliko ga Allah jalla wala vrednuje, mogu se mnogi drznuti cjeli dunjaluk ustati da govori protiv Muhameda sallallahu alayhi wa alihi wa sellema ali njegov ugled kod Allaha subhanahu wa toliko je velik da je veći od ugleda svih vjerovjesnika i poslanika dokazi koji govore o tome su mnogobrojni prije svega Allah subhanahu wa ta'ala sve što je stvorio vredno je jedno na drugim. Allah subhanahu wa ta'ala sve što je stvorio od svojih stvorenja vredno je jedna na drugima. Pa tako, dakle, i svoja najbolja stvorenja, vjerovjesnike i poslanike, Allah subhanahu wa ta'ala vredno je jedne na drugima. Bezimalo su umnje, Allahova najbolja stvorenja jesu vjerovjesnici i poslanici. Allahu subhanahu wa ta'ala najbolja stvorenja jesu vjerovjesnici i poslanici, ma šta to drugi smatrali i kako to prihvatali. Oni su dolazili i bili su najučeni. Bili su najznaniji, bili su najbogobojazni, bili su najmoralni. Oni su najbolje savjetovali društvo u kojem su se nalazili gdje su obitavali. Oni su davali najveći prosperitet. Oni su izgrađivali na najbolji način budućnost tom svom narodu i sl. I poznato nam je šta su nevjernici, dakle oni razumni nevjernici, šta su govorili o ličnosti Muhammada sallallahu alihi wa alihi wa selam, da on... Kada bi sada se nalazio u našem vremenu, za vrijeme koje je potrebno da se popije jedan filđan kafe, on bi riješio sve ove probleme. Kako je riješio probleme naroda u kojem se pojavio? Tada kada se pojavio za vrijeme, dakle, Arapa koji su bili poznati jeli po nevjesu, po mnogoboštvu, oko same Kabe nalazilo se 360 kipova. Obožavali su kipove. Vodili su ratove za besmislice. 25 godina znali su voditi ratove zbog deve. Ukopavali su žensku djecu, živu i slično. Došao je u takvom stanju, Muhammad sallallahu alihi wa alihi wa i u potpunosti taj narod Allahom dozvolom promijenio za vrijeme za koje ni jedan vjerovjesnik, niti poslanik nije promijenio svoj narod. Poznato nam je da su prethodni vjerovjesnici i poslanici više duže živjeli i mnogo više pozivali Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, nijedan od njih za tako kratko vrijeme, za 23 godine nije imao više sljedbenika, kao što je imao Muhammed Mustafa sallallahu alihi wa alihi وسلم. dakle najbolja stvorenja jesu vjerovjesnici i poslanici međutim Allah Jallavala kaže da on i među njima pravi razliku pa kaže tilke rusul faddalna baðuhuma ala bad. to su poslanici koje mi odlikujemo jedne nad drugima pa je Allah subhanahu ve taala među svim tim poslanicima vjerovjesnicima odabrao petericu dakle vjerovjesnika poslanika bilo je mnogo Allah najbolje zna njihov broj koliki je bio, od svih tih vjerovjesnika i poslanika Allah izdvaja posebno petericu. Oni su najodabraniji poslanici. Među njima, dakle, od njih su Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, Nuh, Ibrahim, Musa i Isa. Muhammed, Nuh, Ibrahim, Musa i Isa, alihimu salatu ve selam. Kao što je poznat termin za petericu ovih Dakle, poslanika Ululu azm min rusul. Ululu azm min rusul taj termin se spominje i u Kur'an i Kerimu. Pa kaže Allah jalla wa ala Muhammedu sallallahu alihi wa ala alihi wa salame kada je na ilazi ona, te gobe iskušenja. Kaže mu fasbir kemal sobere ululu azm Strpi se onako kako su se strpili i najodabraniji poslanici. Dakle, Muhammed sallallahu alejhi ve ale alihi ve wa skupinu tih odabranih poslanika i vjerovjesnika i zasigurno on je opet između njih. Bolulu azm između tih odabranih poslanika najbolji vjerovjesnik i poslanik. Dokazi koji govore o njegovoj posebnosti brojni su. Dokazi koji govore o posebnosti Muhammeda sallallahu alayhi ve njegovim odlikama nad prethodnim vjerovjesnicima i poslanicima brojni su tako u Kur'anu Kerimu od početka do kraja nećemo naći da Allah subhanahu wa doziva Muhameda sallallahu alayhi ve wa ala alihi po njegovom imenu da mu kaže o Muhammede o Muhammede nećemo naći već ga doziva o vjerovjesniče, o poslaniče, dok prethodne vjerovjesnike i poslanike Allah subhanahu wa ta'ala doziva po njihovim imenima. Pa doziva Nuh'a kada je bio dan potopa i kada Nuh moli Allaha za svoga sina koji nije htio da uđe u lađu spasa, koji je htio da se ispne na najvisočije brdo, smatrao da će se na takav način sačuvati Allahove kazne. Nakon toga kada su valovi prekrili to brdo, kada je bio njegov sin poplavljen, kada se utušio, Nuh halih salatu ve selam dovi Allahu subhanahu wa ta'ala, pa kaže Allah جل وعلا: قال يا نوح ركاو ايو نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. O Nuh, On nije tvoje diete. On čini loše djela. Ibrahim, alaihissalatu wassalam, kada je vidio u snu, kada mu je Allah subhanahu wa ta'ala izdao naredbu u snu, on tu naradbu, naradbu htio da izvrši, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Safat, wa nadejnahu en ya Ibrahim, kad saddakta ro'ya. I mi smo ga dozvali o Ibrahime, o Ibrahime, to ziva ga po imenu ti si svoj san istinski sproveo naredbu koja ti se izdala usnu ti si istinski sproveo također Allah subhanahu wa taala Musa alejhi salat u doziva po njegovom imenu pa kaže qala Musa inni stafaytuka alel nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataytuka wa kun min o Musa ja sam tebe odabrao nad svim ljudima između ljudi, među kojima boraviš, ja sam tebe odabrao svojom poslanicom i svojim govorom, razgovaram s tobom, pa uzmi čvrsto ono što ti dajem i budi od zahvalnih. Allah subhanahu wa ta'la doziva Isa a.s. i dozivaće ga na sudjem danu po imenu, pa kaže وَاِذْ iz اللَّهُ يَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمْ أَا أَنْتَ قُلْتَ لِنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَا أُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن min اللَّهِ I kada Allah kaže, o Isa sinu Merjamin, o Isa sine Merjamin, jesi li ti govori o ljudima da tebe i tvoju majku uzimaju za dva Boga mimo mene? Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala sve prethodne vjerovjesnike i poslanike, brojni su ajti na ovakav način, sve prethodne vjerovjesnike i poslanike doziva po imenu. Međutim, nigdje nećemo naći u Kur'anu da kaže, ja Mohamed, o Mohamede, Već kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja ayyuhan nabiy hasbuka Allahu wa manittaba'aka min almu'minin. O, vjerovjesniče, tebi je dovoljan Allah i on je dovoljan onima koji te slijede. Kaže: "Ya ayyuhar rasul ballig ma unzila ilayka min kitabi rabbik. Bellig ma unzila ilayka min rabbik." O, poslaniče, dostavi ono što ti se objavilo tvoga gospodara. I na sličan način. Dakle Allah subhanahu wa ta'ala jeli iz lijepog odnosa prema svome poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da doziva ga po imenu, kako ljudi jedni druge dozivaju, već ga doziva po njegovoj zadošnjini, doziva ga po njegovoj takle posebnoj odlici da je on poslanik i vjerovjesnik. Zatim vjerovjesnici i poslanici najbolja su Allahu dželle stvorenja. Međutim Allah subhanahu wa taala ne zaklinje se njima Poznato nam je da se Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an Kerimu zaklinje s mnogo čime. Međutim, zaklinje se sa onim što je kod njega posebno vrijedno. Što je od posebne vrijednosti kod njega, Allaha subhanahu wa ta'ala. A najvrijednije kod Allaha, najbolje kod Allaha, najbolja stvorenja je su vjerovjesnici i poslanici. Međutim, nećemo nigdje naći da se Allah subhanahu wa ta'ala zaklinje vjerovjesnicima i poslanicima izuzev Muhammedom. Mustafa sallallahu alayhi wa, alaihi wa sallam, što ukazuje na njegovu posebnu vrijednost kod Allaha dželle vala. Pa pokaže Allah subhanahu wa taala u suri Al-Hijr la amruka innahum tako mi tvoga života obraćao se Muhammedu alayhi salatu wasalam pokaže pa tako mi tvoga života doista su oni u svojim pijanstvima lutali. Tumara Također, od dokaza koji ukazuju na posebnost Muhammeda, Sallallahu Muhammeda s.a.v. jeste i to što nije bilo ni jednog vjerovjesnika i poslanika, da je imao kod sebe neku odliku, neku vrlinu, muđizu, nadnaravno djelo s kojom ga je poslao Allah s.a.v. a da istu tu muđizu, vrlinu, odliku, posebnost nije imao i Muhammed s.a.v. Sve što su imali prethodni poslanici i vjerovijesnici, na kraju je imao sve od toga Muhammed Aleyhi Salatu Veselam. Pa je Allah djelavala odabrao Ibrahima za svoga prisnog prijatelja. Isto tako odabrao je Muhammed Aleyhi Salatu Veselam. Muhammed je bio prisni prijatelj. Kako je došlo u hadisu, da je rekao Allaho poslanika Aleyhi Salatu Veselam doista Allah uzeo za svoga prisnog prijatelja, kao što je uzeo Ibrahima za svoga prisnog prijatelja. Allah dželle veala kaže, "Voklem Allah Musa teklima." I Allah je zasigurno s Musaom razgovarao. I zasigurno je Allah subhanahu ve taala s Muhammedom sallallahu alejhi ve alihi ve sellem razgovarao. Onač je miraža kada je Muhammed alejhi salatu vesselam uzdignut na najvišoj sfere, u najvišoj sfere kada mu je propisan obavezni namaz Allah subhanahu wa ta'ala je razgovarao sa Muhammedom alaihi salatu wasalam, propisivao mu namaz, naređivao, prvo bitno naredio 50 namaza, zatim smanjivao do pet. Zatim smanjio na pet i rekao ko bude klanjao pet kao da je klanjao 50 namaza. Do Allaha subhanahu wa ta'ala vodio ga je Melek Džibril i kada je došao do određenog mjesta rekao je Muhammede ja dalje ne mogu da idem. Ja ne smijem, ja dolazim do ove granice i dalje ne mogu da idem. Pa je Džibril a.s. ostao, a Muhammed sallallahu a.s. nastavio je da ide ka svome gospodaru. Melek Džibril najodabraniji melek. Iz svijeta Meleka najodabraniji melek jeste Melek Džibril. Međutim, i on dolazi do određene granze i ne može da ide dalje do Allaha subhanahu wa ta'ala dok Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam ide dalje. I Allah jalla wala razgovara, razgovara s njim. Kao što je Allah subhanahu wa ta'la dao moć, sposobnost Isao alaihi salatu wa sallam, da liječi slijepe, gubave, da uživlja va umrle. Isto to je dao Muhammadu sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Zasigurno. I brojni hadisi, događa i kazivanja govore o tome. Kad ibn Numa'an, Radiyallahu ta'ala plemeniti ashab Allahu wa rasuluka salatu wa salam u bici na bedru bio je pogođen u oko pa je doveden Allahu rasuliku Muhammedu sallallahu alayhi wa i on vjerovjesnik alayhi salatu wa je svojom plemenitom rukom to oko vratio katadi u očnu duplju pa se nije moglo raspoznati i nije se moglo prepoznati da je to oko bilo pogođeno. Naprotiv, stoju u kazivanju tom, o tom događaju da je nakon toga kad tata ibn Numan bolje vidio na to oko kojima je bilo pogođeno. Avdžullah ibn Atik također slomio je nogu, bio je pogođen u nogu. Bila mu je slomljena noga, pa je odnešena Allahom poslaniku salam, i on je svojom plemenitom rukom potrao njegovu nogu i noga je zacijelila. Noga je zacijelila i kaže se da je Abdullah ibn Atik na tu nogu bolje se oslanjao, više se oslanjao, da ga je ta noga bolje služila nego ona koja nije bila slomljena. I brojna druga kazivanja koja govore o ovim detaljima i ovim sposobnostima koje mu je dao Allah Čele Vala. Dakle, dao svome poslaniku Muhammedu sallallahu alihi vissalama, kao što je davao prethodnim poslanicima. Također, ima nešto što je dobio samo Muhammed alihi salatu wasallam. Dakle, sve ono što su dobili prethodni poslanici i vjerovijestnici od Allaha, to je na kraju imao i Muhammed alihi salatu vissalam. Međutim, ima nešto što je Allah dao samo Muhammedu alihi salatu selam i nikome prije njega. Allahu Akbar što ukazuje na njegovu posebnost što ukazuje na njegovu poseban ugled i položaj kod Allaha dželle Pa je Allah subhanahu wa taala Muhammedu alejhi salatu vesselam dao veličanstveni Kur'an svoju knjigu svoju objavu koja će ostati važiti do sudnjeg dana. Ostaće sačuvana, neizmijenena do sudnjeg dana kako nije je slučaj s prethodnim objavama i u tom Kur'anu dao mu je suru El-Fatiha takva slična sura nije data ni jednom vjerovjesniku niti poslaniku kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad atainake sab'an minal mathani wal Qur'an al'azim mismatidali 7 ajeta koji se često uče koji se ponavljaju obnavljaju i dali smo ti veličanstveni Kur'an Također rekao je Muhammed alaihi salatu wasalam Dato mi je šest stvari koje nisu date nikome drugom prijemene. mene date mi je da Allah mi je dao šestero što nije dao nikome prije mene. Pa kaže je dao mi je jezgrovit govor Poslanik Muhammed alaihi salatu wasalam kada nešto kaže Kratko progovori ali mnogo šta poruči Allah me je podpomogao sa strahom da neprijatelj osjeća strah od njega i njegovih sljedbenika. Cijelu zemlju Allah mi je učinio čistom i učinio mjestom za obavljanje namaza. Allah me je poslao svim ljudima. Prethodni vjerovijesnici su dolazili određenim narodima dok Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa poslan je svim ljudima do sudnjega dana. poslanje svim ljudima do sudnjega dana. Svim, dakle, narodima, ne samo Arapima. Ne samo muslimanima. Poslani svim ljudima svim ljudima i onaj koga ne prihvati kako je došlo u vjerodostojnom hadisu biće od stanovnika vatre kaže dalje Allahov poslanik alehissalatu sam i dozvoljen mi je ratni plijen i sa mnom je zapečaćeno vjerovjesništvo nakon mene nema više vjerovjesnika i poslanika nakon prethodnih vjerovjesnika i poslanika dolazili su poslanici i vjerovjesnici međutim nakon Muhameda sallallahu alejhi ve sellem nema više vjerovjesnika niti poslanika Također, Allah subhanahu wa ta'ala će svoje blagodati, upotpuniti i dati još veće blagodati Muhammedu alihi salatu sa na drugom svijetu, na Ahiretu, na sudnjem danu. Pa na sudnjem danu Muhammedu alihi salatu wa ta'ala će držati barjak zahvale, barjak hvale Allaha subhanahu wa ta'ala i za njega. Pod tim barjakom stojaće svi poslanici i vjerovijesti kako je došlo u hadisu. On će se zauzimati da odpočne suđenje na sudnjem danu. Prethodni poslanici i vjerovisni će to odbijati. Pa će njegovo zauzimanje biti prihvaćeno. On će prvi preći preko sirata. On će prvi ući u džennet Muhammed Mustafa, a.s. On će, on će i bio je i bio. Kakav je bio njegov položaj kod ashaba, kod pojedinih nevjednika i šta su naše obaveze prema Muhammedu, a.s. O tome poslušajmo u našoj narednoj emisiji uz Allahovu dozvolu i također slušajmo ličnosti Muhammeda alihi salatu Selam u ovom mjesecu u našim narednim emisijama. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini iskrenim sljedbenicima Muhammeda sallallahu alihi wa alihi vasalam na Dunjaluku i da nas počasti njegovim društvom sutra na ahiretu. Allah subhanahu wa ta'ala molim da oprosti vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu 'ala nabina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa